أن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله وعليم الحكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن يستنصروا في دين فعليكم نصروا لا من بينكم وبينهم نتاق والله بما تأملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بع والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آونوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وحاجروا وجاهدوا ما أكوف أولئكم منكم أولئك الحام بعدهم أولئك بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم سورۃ انفال کے ذ میدان جنگ دو پاڑا قوانینو پیش پک او بیان د قتالو د کفارو سلاش او جنگے او دائے قیدے اول دروامر پنج صفات او پاریو صفات د مومنانو یو یو قدرت افریقی او شپگو بیعت افریکڑ او اپ ٹولو مخ کے د نبی علیہ السلام د قتل بندوبست شیو د کافرو حالت بیان کا او سوی چدادی دا منځونه کوي نو څنګه کافرانو شو نو الله وی دا غي دا منځو عبس سي څنګه دا غي د مسلمان داسې دي لکه د تاړو او د شپېلو څنګه چې تاړو او شپېلو غثواب نشته نو داسې خلکو چې د پیغمبر او د دین مقابله کوي کای نو کوي دی الله وی ثوابي نشته بنز د هر شمایه د سورته انفال وما كان صلاتهم ند همنده په نذ بیت الله الا مكا ان مغرش پیری وتس دی او تالیوال یا عکس حزکه موږ خداد چا د پاره او شاوله الله وی یواز په موږ باندې اخلاصي ناراضي پسو کله زابانو شکه عذاب سبب دا جتا سو کفر کو بشکا کسان چ کفر او کو کوي مالون خپل د پاره چ بن کې خلق د کتاب د الله د حاصایونفقونه عن زرده چې خرج وکیدې مال را بیا به شدا مال په دې باندې افسوس بیا باندې با کمزوري شي نه نه مال د دې لپاره لګې چې خلق د قران نه منکې نه ما او له غو د دې لپاره چې خلق پیرووال د کتاب د الله دین تا زکات خیرات صدقه کوي چالت د توحید د دین ورو ته په سیده چیرته مال لګې ستا مال په کم زی زی دا پته نشته چې زما دا زکات کم زی ته او زما دا خیرات چا ته لاړ او سوقي غړي نه نه داشه نشته او بس زماله صدقه ورکه دانه چې زما صدقه او مال په کمو خلکو خرج کیږي او په کم زیبان نه کسان کسال کفرو چوکفرو کو جانم تبد یو شرون پور تکړی شي حکمت د فرضیت د jihad د دې پاره جدا کې الله په لید د پاکناو ګرځي په لید په بازداري په بازو فیر کو مو جمعيا نو دا جواب راغون بکی د لړټوله هرکم دي ته وای پاره به کې لکه دمن کې د مختلفو زینو نه د غنمو ګړډي رواني او گزارې کې ګډوډ پيوبل د پاسا دې ته دندلای وای دې تا کم وای نو دا به ټول دغه سه جهنم کې گزار کې پيوبل نو بګردې دللا په ځان کې دا کسا نتا واني وایا که سانو تاسو کفر ایکړه کوم نشو د شرک نه نو مافي بوګ دې شې دې تدا اسه چې مکه شرک کو کفر دا نو تا کې نو اصل مقصد د صورت دارې وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگ کې دې د کافرو سره تر دې چې پاتې نشي شرک هر پورې به جنگي شرک نه مکه الانام کی دریشو اپ اورېبر ټریننګ او بیان د توحید کې سو پورې دا کې دینه شرک نه لري شوی او قتال بطر تراغه پورې کې چې سو پورې د مشرک زور او شرک نه ختم شوی و یا کون الدین کل للہ ش دین کو خاصه لاله یوازې لوک دې منجو به شک الله تاسو چې کای دې دونکو یا کده واور دې په شه به شک الله امدادي تاسو نعم المولى <سؤال> سر معاون دی اوس خریم دادی وعلمو پوشی بشکا چا حاصل کتا سو څه شه د کافرونو په جنگونو نو بشکه خاص الله رضا غي خموس دی د پاره د پیغمبر خموس الله د پاره خموس ذکر کو د وجه د شرافت نه گینه الله په پنځمه یصا پدری میسه سکه ی یعنی خموس بداغی امیر تورکلی شي اوغه به امیر تقسیمی په حکم داغه به تقسیمېږي دا غصه به داغه پنځه مې او ته پاره د خپل فولوانو یذیمانا نو مسکینانو مسافر او که تصویر مانه وړي پالا په پتا شراره کې موږ خپل بندوانه پوره د بیل توند د حق او د باطل کې پوره د مخامخ زو دا او ډلو کې چې ما جدائی دا پا رضوان د بدر فور رضوان الله پروشری قدرت والا اوس تصویر د میدان د بدل چپول سم رمضان چې کم جنگ شوی ومخه دا بیان مونږ کو کلا چوي تاسو بل عزوت دنیا پاکه ناراضه مديني مونورتا او هم او دا کافر بل عزوت القصوا پاکه ناراضه مديني نا تاسو را پور ولالو او هغه پور ولالو ورغ فو قافلاس فلات رذ لمن کو ستا سنا د دریاب سره خوا کې چې کمل لا روان نوداغې سر د کافله تیریده چې د مدینی نه 100 کیلمر ف ل کوېوه هپ یا 500 کلور می فاصله کې. الله و ک تا سوواده کړی د یو ب سرلار خللا بکی تاسو فمی یاد په داغواده کې چ لکه به پلانیزی کې به جنګېږو نه نه اچانک ما یو ځاییکلی جګې ډله او کافله د شام او د مکه دا, دا روانهه شوی او بلاست تاسو ډلا د مدینې نوا پدک قځه کتابو د یوبل سلام مقام شو دا کار الله وګوره د برابر چې فیصله وکي الله دا کار چاغه وکړي شی په ځل کې د دې لپاره چې الله کیا سوچ الله شان بینتن پس د دلیلنا بعده بینه پس د دلیل د قران او د سنتنا او ژوندې بیا سوچ هغه ژوندې شو پس د قراننا ژوند هغه ته په قرآن میلاو شو ژوند خوشاله ی هغه د قران میلاو شو د خوشالی جون پو قرآن ملاوی گی سورت نحل چین میں ستن میں کبراشی منامل صالحا من ذکرن انسا و هو مؤمن فلنحینو حیاتا تویبا انعام ایک سو باویس تیر شو اوامن کانم ایتن فاہی ناؤ و جاننا له نورا جون پو قرآن اغلا ارکو مفتوحید باننے په جااد وکومه چې جاادې وړو نو خوشاری میلا شوه ک جاادې وکه کافر کمزور شو مومنان او دین اسلام مچت شو نو خپله را د خیس ان الله ب شله د او ړدون کو پو کله چې خودته تله دا کافر په خوبستا ستا نفس امرې خو ډیرو نبی بیا ل اسلام خوبو د چې کافر ډیر کم دی پیغمبر پې ورزا کو خودد تاته الله دا کافر ډیره نو سوشیو ی تاسو خلاف پکړیو تاسو فل امر کار د امیر کې په جنگ کې چاب زو چاب وې نزو لیکن الله صلی الله مبشکړې د خلاف نه پخپل مز کې چې کله پخپل مز کې خلاف راشي ناغه جماعتونو تر ډېر نقصان نسی وی بیا انه به شکه الله په دې په مراد نو زینو باندې او کله چوغو ته تاسو ته الله دا کافر فی اعیونکم پستورګو تاسو کې قلیل لږه کله ایزل تقیتم کله چې مخامو شوې تاسو د کافرو سره تاسو ته کافر تا کم کار کړ او یقللکم اولګ تاسو په آخري حالت د جنگ کې پستورګو دا غوي کې تاسو کافر ته کم کار او تاسو ته کافر کم کار تاسو ته کافر کم کار په اول د جنگ کې او تاسو یې کافیرو تکم کار کړې پوسټرګو د کافیرو کې تاسو کم کار کړې په حالت کې چې جنگ خوشي یعز دی الله دا کار الله دې په ورو کچ فسلو چې الله کار چا دې کړې شي په کې خاص الله ته واپس کېدل د کارونو شپګه ما کېدا په میدان جنگ کې با الله دې ریاضې ته مؤمنانو کله شم خاموش دي ودل د کو په ورو سدا نو ثابت قدم شه یاد او یا الله لره مخافت تاسو به کامیاب شئ دا به دلیل او کې الله او پیغمبر دا الله خلاب مګوي سس بشی فتبشروا نو سس بشی او لال بشی دی حکم تا قستاسو چې چا افتراء کرا وسره داغه طاقت الله ختم کړي و صبرو او صبر کوې کلک شه دا الله په دن باندې ایشا خلاص د صبرناکو سره دی او کېږي په دا کسانو ساده شوته د خلکو نه پته کبر سره او د پاره خودو خلکو ته او باندې خلک د دی کتاب اغه ابو جال څنګه په تکبر روان شو ازاس لري کنجره یو دا نور خزر روان کړي خدابال تعالی له الله پاکار چې دا پته نه و چې الته اخیری دا سفر دی او پاک ځکه کې زموږ مردار یې ګم دا پته هوته نه وکړي کله کله یو سره وي دا به کوم دا پاک ځکه کې الله غو مردار کیږي رسول سلام پر سراغلی واچکم ډیر رزيدو پاک قضیه کې الله غه مردار ک چېکم ډیر رزيد الله یې مردارې دې پریری بیا والله والله الله دی مردار ک هغه خلق چاګه دی دې ملک او د سړي خلقو سره نقصان کوي او ظلم کوي الله پاکا چې کوي دې هاته کونکي کلا چې ښه سقایت شیطان په دا مال دی او ویلو شیطان سره زور اورستاسو ده بار نن د خلقو نه از زور اورم ستاسو ده بارا امدادی ما پناګيري مساسو د پاره شیطان په شکل د سورا کراهې په میدان او پاګې لا سواچا وي پروا ما کوابو جالټړې طاقتوري تدېر جوړووري ازوستا معاونین مکنه ار کلا چولیدو د غوا لړډلې ابو جہل نو کسا واپس شو هغه ټلې ولیدې د فرشتونو واپس شو پخپل پوندو باندي څلوېخ میلمنده والا په درياب غو پشه شیطان ته شیطانو ابو جال ورته وي چرته چرته یازده یوازې په خوده ما نو چې غږیکره اني بدی ام منکم بشکه زبيزار او جداي مستاسونه اني یرا ما لا ترونا ژوندینه مغله کړی د فرشتو چې تاسو یې وینئ اوس دغه خوښي دا داسې وونه لاس کوم سره د فرشتو زړه اینی ارامالا تراؤ نازی بینی مغازا فتا سینی بینی یالا کری در فرشتو او نکسا سرکتا کلی و منڈی والا ها در باطل پرستو بیادا غی کاری خوا میدان پر بیشک ازا یر اگم در لانا اولا سخت ازا والا ریم که فنبسی یر کار کده نبسی یر خوچا کلی وا آن شیطانم کلی وا فنبسی یر بانی ویلک افلانی دیر در لانا یری گی ویر دیر خدا ترس کله کله سو جالی په منبر باندې خدا خدا تر هم دی شیطان په خدا تر سایه کار کوي چې نور ظلم او جاته کې شرکیات کې دل دم ځکه کړو ان یا خاف الله سورته حشر کې ومراشیش پاله سم یاد کړو خاف الله یاد کچې منافقانو آ کسانو چپونونه کې مرزه دوی کړې دي مسلمانانو نړی دی دی اوا آسو اچ ارزان اس پارو پارلا بے زور او رو حکمت والا پلاو تراکی چلی گوی نتے اے مخاطبات کرنے چو پاتکی باکر سانو را چکو فری کرنے پرشتے فرشتی دے کافر و نروح آغستے دے آغا کفار چپا بدر کی مردارشیو نیز ریبون اجوہهم و ادبارهم و فرشتو دے نه موخون داغی او شاگان داغی زکر داغی لاز پیا وقتی بیا, بیا برشوی دے نو بیا اوبه تاسو پرې دې مونږ ته وڅ، چاګي وو سلا کم وال ټکول کول غا یزربو نو وجوهه و اذبارهم مو ها خلق واغلي دي نه چې مونږ وال څنګه ری د فرشتو وال څنګه ری برزخ دی اغه حالت دی اغه مخلوق دی په ته نشته مونږ ته پد نشه نه مونږ وینو وغه سزا ملاویږي او ویلی شو سکه عذاب او ویلی شو هغه ته اوسکه عذاب سوزون کې دازکه په سبب دی سورتي انعام درنه وکيم تیر شي ها ال دی وبه او با سي اخرجو ان کو اليوم ها ال یوم تو زو نعذاب ال هون اوسکه یعذاب او ذلتا تاسو سزا در کولی او سورت محمد کې به مرشی عذوق و عذاب الحریم دا ځکه په سبب دا ریچې د لیاسو نو تاسو به شک الله نه دې ځنمه كون کې پیچا کدا به د ابو م کدا به آل فرعون حالت د دې په شان د حالت فرعون نو دي پخ فرکه څنګه کفارو اغه نو دا رنگې د مکه کفارون دغې یا کسرب کې واک اسا چې مکه ریډینو د کفری کړو پایا ته نو د الله نور ودا الله په سبو ګناو نو ځای به شک الله دې توی سخت عذاب والا کا دا بیان دا عذاب چي دی مخک دا بیان چي تیر چي دا عذاب او نو بهشک الله نه دي بدون یو نعمت لرا الله دا چانه یو خوشالي او نعمت نالي وي چکه لیدا خوشالي پيو قومونه تر دي چي بدل کيا حکم چي لازم او په نفسونو دای سو پور دا الله کام بدل کړي نو ی الله ته خپل نعمت نالي نعمته الاولی چې اغه اذا الله نعمت بدل کی خلا الله احکام بدل کی وان الله بشک الله اور ذن کې په ويا طاقت اغه قوت اغه نعمت چې الله نالي بیا ها اغه عزت بیا نالي اغه جماعت بیا نالي چې دا جماعت نوځي بیا ډیر افسوس کوي یو تا کې ناشکریو بېمانه قذاب یال فرونا حالت د دې په شانه لد فرونانو ده عذاب کې چې څنګه فرعونيان اوته ملا شوو او کفارو دمخه تاسو بار هم دا چې عذاب وي اوا که ساه چې مکه دینو د رغي وروپایته نو د خپل رب باندې علاقه مونږه ایره په سبزو بار باروی او فاهلکناهم بزنوبهم سوک الله اصلینې ځالیم نه دي او هغه فرعونيان او ټولو ظالمان به شکه دې ناکا ژوند سره نه پنځ ځالاکه ساندې چې کفر یې کړې او ایمان درهوري آ کسان چلو اوس کړه تا دا غي سلام بیا ماته دی لوزو فی کل مرضهن هر زبان یو کال کال کې خامہ هادي یو لوز ماته بېماني کوي او د نه یریږي د الله نه نه یریږي د بې لوزینا او کو ته عمومی د لرا پجن کې نو فشرد بهم من خلفهم و يروا فدای سرا او تروا فدای سرا شردیت او شر شرردہ چې ګل کسان ناستي وسل ټول اوترا وایو ولدا چې سپیل او ورکه چې خلاصو کی, کی. اغه نور وایي چې جواب حالت کې دا کار وکو یول اوټ سپیل او ورکه خدا سپیل او جده مخ قسم اوسو دي اغه نور وخدای د غیر کې جواب دار حالت دي نو داس وی ور یا پیغمبر را داس اوترا من خلف اوم چورو سرودې نه دی پد یا چورو سر را روانې ویله کدی سره م ګور داس د لایل خی نو بیا چې په قران شروع کی کنا نو سم دلای امیان مسم ترین دي نو الحمدلله زمونږ شوخو قران دا څه کار کړی دی خلقو سره فشر بهم من خلقوم لعلهم یذکرون خامخاجد یادو ساتي یاد بساتین شو ان ما تغافرن من قومن خینتن فبذلهم لا سوا کپو شويته په یوقوم باندې د خیانت کولو چا ای لو ز مات کو چاغې لوځ تا او سره کړې واغې لوځ مات کو ته پوه شو چې دې لوځ مات کوم نو فم بی زال الیم نو ارتاو کا ته دې دی وادي لرا او علا سواین دای ربانی سکرې وقف کړي لې تکونو علا سواین دې د پاج شي تاسو برابر مقصد دا دی چې د صورت مقصد سو قتالو د کفارو سره مسلمان پیدا شوه او پر جنگ د کفارو چې زبده د کافرو سره جنگ قوم په اسلام کې داشته جنگ د دا کافرو سره خو چې دا جنگ من شوه د کافرو سره د وجد یو عارض نه عارض آریز دا وا چې صلح من سکړه غلې و تا جنگ یو بل سره نکوه وعده شوی و کار خو جنگ دی دا جنگ من شوه د وجد یو وعده نه اغه وعده ماتکړه تا زه وعده نه زه ما خپل کار بیا دی کم کار زما مخ کېو جگ اوس ماغه جنگ دی که تا دا جنگ ماته صدا نه کا او خو وعده وعده تا ماتکړه زه وعده نه ماتوم زه نه ماتوم زما کار دی چې کم د وعده نه مخې وتا وعده ختمه کړه ته بیا به کار کوم ضمانه دا نه چاغه واده ماته کړه ته مو سره وعده ماته نو چې وعده ماته نو بیا خو الله ایمان اغدل هو بیا وځي صداسکې نا ته واده مما ته واغه به واده ماته علا سوا چې شی تاسو برابر په مقصد د صورت باندي چې هغه کې تاله په زما مقصد جنگو جنگ مخکمو اوسو دا جنگ بندي داغه واده وجود یو وادې نه واده ته خدمت کړه بیا چې جنگ زمو شوو ان الله بهشکه الله منن کې د خیانت ګورو سلا او ګمان کسان کا ساحه کوفر یو کو سب هرڅ بجبجبې دی زمانہ نه بچ کېدې نشي د ماده ممخ کې شي ان هم بشکره دی نشي اجز کو له الله لرا چې ځان الله نه اخلاص کې او تیارېو کې دل را چې سمنه طاقت نشي ګستاوس من قوتین دموټونا تیارېو کا مجاهد به تیارې کی زالت جهاد د فضل اصحاب علي ها زغره بالي نور اصلي سامان دا اب زله پیدا کړي او عالم <سؤال> بازارلا کتابونو پیدا کیږي جات کې یار په مخالفینو په مخالف و فرقو په باطل او باندې رد کې نو تازه بد دلیل ہوئی کنا داغي کتابونو وو پیدا کیږي دې کتاب کې لري دی لري کې لري تاجعات د 13 سره اسرهانه ته موږ چې ځه عام د زم ما تاسو سره ټک د علم شته کتاب نو تب ها جہاد سو کې بای تاسو د حواله حواله شو کتاب نشته نو کتابونو باندې ځان تیارګا وامر ربات الخيل او د تړلو دا سنونه چې روي په دښمنانو اند الله دښمنانو سره سنور کسان شواز دین نور کافر دي چې نه پیژنې تاسو هغه له الله پیژنې هغه چې خرج کوي او سوشین په ارض الله کینو پره بدل کړي تاسو ویوازای په تاسو به جاته او نه کوي تا ځاله کتاب واغ وسلحه دي واغ زنده پاره نو الله ودا غېدل اجرم در کوما کتاب د اجر لا اجر ب کوم چې الله د کتابو اصله هیواهستې وجن هو ل سلمی تع هو بله پرې ده چې موبایل تچوي او پې کچي او پروراامونه کتاب غم نکیم نه کوې تاله قرآان والم لیکلو کوم خلاصې وام بل کتابون باز ځان د داسې والم چې دا سره رای بیا وجن هوو ل سلمی فاجهلا او کدی مایل شو سُلحیتان او تم مایل شې سُلحیتہ او ځانوس پاره پالا به شګه دا الله دې ورودونکو پیا حق دې او پیغمبر او کو سره خیر دې او کدی سُلحاکې نقصان او کو نوبیا ها خن دې خپیاځه ته د مخکوی دې له وی فرشتي طالب العلم توزر خورې او تعالیوب مزه مزه زاده پرشتو وزره ماته نکي ان الملائکه لتزو اجنها دانه وزیر غوري او وزیر مادي نه داغه حديث مقصد داري چې فرشتو سبعه د طالب المال او صدا د علماو او د حق پروستو صدا الله امداد په ذريعه د فرشتو باندې کوي چې د علم لروان دي سفر دي او فرشتو سره شې آ دا, دا تعاون وکړو د مرستو وکړو دا لږه وزر باندې ولکپیګدی په ماتري شه لکه غوړې زردا وي نه دا هی دا مقصد داري الله فرشتي معموری کوي په تعاون او په امداد داغه طلبه او داغه علماو چې دن په سر روان دي الله تاسو سو امدادو کوي فرشتو مخته سره رکاوټ وی سی وی سی وی په تاسو داري امدادو کوي دا, امداد دا ماونه او ځان په الله او سپارا الله رضون کې په وره او کووالې دې چې توکاو کې تاسو لا په دې سوله کې ویاړه مله حاصله باندې کار اور دوکره نو کافیده تعالی الله الله عزادې چې مدد کړې تعالی الله خپل حمد او پجمد مؤمنانو باندې آمينه وا ټول ما بین دونکو دسابو کې ک خرج کړې وې تا چې پزما کې دې جمی ټول مینه ما نوا شو دې تاسو یې فړونکو الله وې کتر ډیر معلومه لګې نو ځخال پرونکو دې مینا نشرا واستې مینا څوک راولي الله ولیکن الله الله فبینو لیکن الله مینه وا څول دا غیذو نو په منسکه د سیاسي پاتو ته ګوره کړه مینه په دین راځي وزارتونه ورګړي مالو دولتونه ورګړي څه معمولی څه داغه داغه خبره ونه مني نو بیا وي دا پاتینه بله پاتې بھائی ای کی دینداری نه کړه سابو کی دینداری 와 علاوه کتا ټول مالو ګولې پیغمبره دا سمنه محبت په تا دا یوه نو مس کنه وا ټوله ها څنګه چې زواچم ګوره یو ځنانه دا امیشا په ديمه خامخارازی بډې ځنانه دا اودا ګر سدوږي چې نیله چهور کې یوشه بل شه داګه سده دا مولانا سویل دا مینه دا داږي په زړه کې چا ټوله دا الله ټوله نه ته خبري چې ده کم زیاده نه زمانه خو دلته چدېده موږ نه قران ملاويږي عقيده ملاويږي کتاب ملاويږي اغه مینا الله دا یې پړه کې واچولا اذ مين یې څرhart هونشي هنو دا مینه داس مينره ځکه له روانم په دې کې سفر کې نمازه غو پته نه لګي نماز ته غویم پیسې ورکو نو سړی ماته وې کلرتا پیسې شي مې چا به یو کس راکې زمانو متماده اذنب دې نه د ډېر چا په یوګم یو له از خلکو دا اواد نشم کوله بعضی داسې چی پیسې شي ویری دا چې کله سودای دا سړی ودریږي او دونه پیسې ما ده څنګه دا اوس مینه الله د خلکو ټولونو کې چې ورګینو مخوسو پیژانوم نو پیغمبر د الله وې تا او ماتم وې چې دین سي بیان کا د خلکو ټولونو باراج کې بادشاہی به ښا څنګه چې عبد الله ون مبارک څنګه بادشاہ د خلکو ټولونو باندې کولا آج تقلیل لر آتاو منډېوال خلکو پیابلا ها بوډاګا لړيوواله روانو چې موږ دا تقرير او بيان واورو دا غو ملاقاتو کو دا بادشاه خزه چت د پاسه ولاله و هارون ودا خزه چرته دي ودا عالم را روان دي ملاقات ته دي وې ښا دړمینه دې عالم سره ها او دالي دلم نره هغه را کوځ شو او بادشاه ته او ای پاس اکتو میجز بادشاہی ما را شماد روحونو بادشاہ وری روی چه ده خالکو پزرونو بانی بادشاہی کئی نیلی دلی روی سرم خبر یاو ری دلی روی داست پیمائن دی چه گوڑا بودا اور لوی یاو گولو کی غرار رو من رو لوی چه من داگر سرم علاقاتو کو مین داست شیر روی خو کخالک فوج تامیر خوی اصول رضی زکا چه پیسی ورکی او تا ب چې بادشاہي د الله او سوق د بیا خیر عالم نو وي خدای ګواهه کو سوق د بیا خیر علی وي مینه داسې شیری چې کم زی لذی په کم زی رواني مینه محبت اګه اظهار بکېږي سره روانه فقطا محفل در جمعین ما څنګه مینه وا نبی علی صلوات و سلام بالغہ شیلېږي صحابی مخکی کیږي صحابی مخکی شو چې زما الله اس خو پیغمبر د ما بچي ولا اخي بچې نو دا پیغام بار اسم نو خواغمینه چې په صداثت لا هغه وته خودلې او چې هغه قران او هغه اكيده واه چاته چې قران او نو دا چې مینا الله دای په لونو کې بیا راوړی کا لو انفقتا مافلر د جمیعن ما الله <سؤال> فتبین قلوبهم د ډیرو خلکو منسره مینا دا الله روزدا دا غمینا زمنګ او دا غایم او دایم او ساتي دا غمینا په قران او په سنت واه او صورت عاالعمرات 12 کم تیر شو وقرروې مطله کون تو ما دا انفالله ف بين نهقللو ب کوم فاس باتون بنی مې خوانا و ګرزوړی او ګځې د تاسوو پنې مداللهرو نروونه داې مینیمهبدده پهمالله دورت نهداجیخه وله کنملله الله ف بيننو من نووای زون حاکې بشه ک دله د زوررو حکمتاللهه خلکه خوږ جنا نماز بر وړي کجوري زمزم <سلام> ما ته پتم <سلام> مني ها با شوم لوړ کی منګه ته عمره ما دا یو عمره سه پته لګي خدا غي اگر مینه چوارو کاله چې داسې مینا کړي منګه ته دوه غانین وایي دینه معلومه شو چې موږ سره دوه مینا کې از دواوم وایي دا د منی د الله کتاب او تفسیر بیان کا بیا ته ور پدونو به بچایي کې ولكن الله ألف بين قلوبهم إنه عزيز حكيم بشكدا الله دې زور او حکمت والا اے پیغمبرا کافرین تا دل او کافر یغه چا د جتابید اسلام مؤمنانو نا یا ایو انبیو تزید فی الجاد تیزی ورکا اے پیغمبرا تسک مؤمنانو ته جنگ بانی کی وی ساسونه شرکسان ص بنا زور اوری با پتو سوکسانو یو پشل او که چیر ته وی ساسونه سلکسان زور اوری کی با پزرو دا کسانو یو پلس بیشکتا دا ایو قوم ده لایب قون چه دی نو پوئیگی الان اوز دا حکم اوز مشتا عزیمت ته یو پا یو پا شلع چه جنگه گی فرض نده موقع فرضو اوز پکا اللہ استاسو ندابو جا سانتیانا وزا پوئی دی اللہ چه بیشکتا پا تاسو که دی کمزور واری زعفا اللہ پوئی چه استاسو طاقت دشلو نشیلر لی از اللہ نو اوزا پایو كونکه شرطه 200 ساسونه سلکسان سبنا زوروريږي با په 200 کسانو او که 200 ساسونه زر کسان ضروريږي با په 200 بهزن الله په حکم د الله د الله په حکم باندې پوه شو یو په دوا والله والله ساده سبنا کو سره د الله ته پتا هوا چې اوس کمزورې منګای په مخه هغهسته کمزورې شوینو خیر د هغه سره نشي نو هغه زکه امزله دغه یو د لیدو یا غلب حضور وک با په دې به امه په یو سلو کو بو سو ما کاناله نبي ايکونه له اصله تا یسکن فل ارض تریذونا ندي مناسب د پاد یو میر یو پیغمبر اجازه کرد پیغمبر مراد تینا امیر اني مناسب د پا د یو پیغمبر ايکونه مخک ګور سه یو شل بلغه کول مناسب د پاره د یو پیغمبر سامخ د سفر اتیری ما کان په دې اکتفا نکې دنه مور شوې ما کان له نبی نه یې کو نه له هو اسره ندي مناسب ته په دا یو پیغمبر چشې دلای که دی ان تر دی چې وینت ویږي فلاردې پزما ککه اذاده لري تاسو د سامان د جوند دنیا الله غواړي اخرته والله دې زور او حکمت والا لولا کتابون ور پخوانو اغیبکه چې جنگ به او شو نو په جنگونو کې به قیدیان راوستي دا قیدیان به دا واستي دا الله وی आवाज په قیدکار نه کیږي اوله کوترا کا وی وجنا ملي کا کافر او باز چې نشي نو قید کې راول خیر دي دا یوازې نه لیبته شنيسا د دې په اړه چې زبته مالو دولت او علما ا, آ. زبته دولت او علم پیسې به ته علما فدیه به ته چې ف پدیاو په سیمه دیواله نه خجان کو سلاوی کوي وجنه आवाज کپلاس درلکه ماشومان بوډاګار خزی ما غسکا هغه ټيب کا لولا کتاب انکه چرته نه کتاب طرف عدالت لا نه حکم د عدالت طرف نه په اړوا والی د غنیمتونو نو سبقا سبق ما کې شوی رسېدل به تاسو ته تا په مال کې چواغستا سو عذابو نزیمه عذاب, نزیم عذاب لوي دل دخم کو انگا بانگا جور کری رضا نا پوشو چکل قیدیان رال فبادر که قیدیان رال که نا نبی علیہ السلام